«Під деревом зеленим» або «Мелстокський хор» Томас Гарді Частина 4 Осінь Розділ 7 Зміна рішення Наступного дня священник прокинувся ні світ, ні зоря Першим ділом він написав довгого і виваженого листа своєму другові в Йоркшир Після сніданку, поклавши лист до кишені, він пішов через луг у бік Кестербриджа Щоб не залишати лист у місцевого поштаря а віднести одразу у міське поштове відділення і таким чином зекономити цілий день. Ранок був туманним, і з дерев гучно скрапувала вода, що осідала на листі з насиченою вологою повітря. А час від часу разом із краплями на землю падали і жолуді. Павутина на лугах аж потемніла від вологи і клаптями звисала на парканах. А опале листя встилало землю коричневими, зеленими і жовтими барвами. Наближаючись до дороги, священник почув тихе, веселе насвистування, а згодом і легкі кроки чоловіка, який йшов у тому ж напрямку, що й він. Дійшовши до роздоріжжя, де стежина перетинала дорогу, священник побачив щире і веселе обличчя діка Деві. Дік підняв капелюха, і священник вийшов на дорогу, якою простував дік. «Доброго ранку, Деві! Схоже, у вас гарний настрій!» – привітався містер Мейболд. «Так, сер. настрій у мене сьогодні пречудовий. Ось іду в Кестербридж забрати хомут розумниці. Ми залишили його там у суботу в ремонті. Я теж іду в Кестербридж, тож нам по дорозі», – сказав священник. Дік прилаштував свій крок до ходи містера Мейболда, який тим часом продовжував. «Здається мені, я не бачив вас учора в церкві, Деві. Чи ви стояли за колоною?» Ні, я ходив у Чармлі. Бідолаха Джон Данфорд ще задовго до своєї смерті просив мене, щоб я ніс його труну. А вчора був похорон. Ясна річ, я не міг відмовити, хоч мені дуже хотілося бути присутнім у храмі, адже то був день нової музики. Так, ви багато пропустили. Музична частина служби пройшла успішно, навіть дуже. Особливо тіше те, що члени старого хору не виявили жодної неприязні, а навпаки, охоче приєдналися до співу. «Звісно, мені хотілося б там бути», – сказав дік, усміхнувшись якимось своїм думкам. «Особливо, якщо взяти до уваги те, хто грав на органі». Почувши це, священник злегка почервонів. «Так-так», – підтакнув містер Мейболд, хоч і не зрозумів справжнього значення дікових слів. А дік, не дочекавшись більш розгорнутої відповіді, нерішуче продовжив далі з усмішкою, що виражала гордість за коханого. «Ви ж розумієте, про що я, сер? Напевно, ви вже чули про мене і міздей?» Мейболт побілів, як полотно, обернувся і подивився на діка. «Ні», – із усиллям видавив він, – «я нічого не чув про вас і міздей?» «Як же це? Вона моя наречена?» І наступного літа ми одружимося Ми не надто розголошували цю новину, бо до весіля ще довгенько чекати Але так вирішив її батько І нам залишилося тільки погодитись Але ті кілька місяців скоро минуть Так, вони скоро минуть Час спливає кожен день, так? Мейбл сказав ці слова автоматично, не усвідомлюючи, що говорить Єдине, що він відчував це огидний нудотний холодок, який пронизав усе тіло. Виявляється, юне створіння, чия привабливість так одурманила його, що він зважився на найбільш нерозважливе рішення у своєму житті, насправді було далеко не янголом, а звичайнісінькою жінкою. «Бачите, сер, – продовжував простодушний дік, – певною мірою так буде навіть краще. До того часу я якраз перейму частину батькового діла». Останнім часом справи помітно пішли вгору, і ми думаємо розширюватися. Наступного року хочемо купити ще двох коней. Ми вже пригляділи собі одну кобилу. Кара як ягідка, шиє дугою, півтора метра росту, і ні одної сивої шерстинки. Хочуть за неї 25 крон. А щоб іти в ногу з часом, я надрукував кілька візиток. Хочете, я і вам одну дам сер? Звичайно, погодився священник, механічно взявши візитку – Яку простягнув йому дік Біля Греєвого мосту я повертаю праворуч Сказав дік А вам мабуть прямо до міста Так До побачення, сер До побачення, Деві Дікові кроки стихли у напрямку Дарноварського млина А Мейболд усе стояв нерухомо на мосту З карткою в руці, як дік його і залишив Трохи оговтавшись Священник першим ділом Прочитав напис на візиці Деві і син Перевезення і доставка. Мелсток Бене Перевозимо меблі, вугілля, картоплю, худобу тощо На будь-якій відстані та в найкоротші терміни Містер Мейбулд перехилився через перила і задивився на річку Невидючим оком він спостерігав, як вода швидко викочується з-під арок моста Стікає вниз по крутому схилу і розливається ставком у якому між широкими, зеленими заростями трави, яка під натиском течії, то зіймалася вверх, то тонула у воді, вигравали ялець, форель і гольян. Розтоювши так хвилин з десять, він витягнув із кишені лист до свого друга. Розірвав його на дрібненькі шматочки, так що на одному клаптику навіть по дві букви не лишилося, і ціла жменя паперу полетіла у воду, тріпочучи на вітрі. Він дивився, як лаптики кружляли у вирі води і неслися геть в океан, поступово зникаючи з очей. Урешті він розвернувся і рішучим кроком попрямував назад до парафії Мелсток. Після довгої і виснажливої внутрішньої боротьби він таки зумів зібратися духом, сів за стіл і написав такого листа. «Люба міздей, сьогодні цілком випадково мені відкрилося значення ваших слів – Спокуса надто велика, вашого смутку і ваших сліз. Сьогодні я знаю те, чого не знав учора, що ви не вільна. Чому ви мені не сказали? Чому не сказали? Ви думали, я знаю? Ні, я не знав. Якби знав, мій вчинок був би гідний осуду. Але я вам не дорікаю. Можливо, тут немає вашої вини, я не знаю. Фенсі. Хоча мої почуття до вас піддалися небаченому випробуванню, я все ще кохаю вас. І мої слова залишаються в силі. Однак, віддаючи належне порядному чоловікові, який покладається на ваше слово, невже ви вважаєте, що, зважаючи на обставини, чесно буде покинути його? Щиро ваш Артур Мейболт. Він подзвонив. «Скажи Чарльзу, щоб відніс ці зошити і цю записку до школи». Негайно. Служниця взяла пакет і лист, і вже за кілька хвилин з воріт будинку вибіг хлопчина з пакетом в одній руці і листом в іншій. Священник сидів біля вікна, підперши голову рукою, і дивився, як хлопчина спустився по стежині від церкви та вийшов на доріжку, що простягалася вздовж річки і вела до школи. Тут йому назустріч надійшов інший хлопець, і, обійнявшись привітаннями і жартома надавши один одному цту санів, вони розбіглися в різні боки. Хлопчина, що йшов назустріч, пішов до церкви, а Чарльз попростував до школи і скоро зник із виду. Хлопець підійшов до дверей і згодом містерові Мейболду передали записку. Він упізнав почерк. Відкривши конверт тремтячою рукою, він прочитав такі слова. Дорогий містере Мейболд, я всю ніч не спала і багато та серйозно думала над вашою вчорашньою пропозицією. Як чесна жінка, я не мала права давати вам ту відповідь, яку дала. Я, мабуть, як і всі жінки, схильна захоплюватися витонченим розумом і манерами. До того ж, мене завжди вабила можливість жити в оточенні вишуканому ніж те, до якого я звикла. Ви стали вихваляти мене, а похвала для мене як повітря. Лише моя слабкість до таких речей змусила мене погодитись. Скажете, це все амбіції та марнославство? Може і так. Після такого пояснення я сподіваюся, ви великодушно дозволите мені забрати назад свою так поспішну дану обіцянку. І ще одне прохання. Давайте збережемо нашу вчорашню зустріч і все, що між нами відбулося, у таємниці. Якщо про це стане відомо, Щастя порядного чоловіка, який мені довіряє, якого я кохаю і завжди кохатиму, буде зруйновано. Щира ваша, Фенсі Дей. Більше вони не листувалися. Священник лише прислав Фенсі записку, яка містила лише кілька слів. Розкажіть йому все. Так буде краще. Він пробачить.